بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأشربة دي مقام کی چن خبري بايت جمع قوتا سجدكم يورمخ كسروت دويم ده كتاب الأشربة انوان وزاحت درهم تاريخ ده تحريم ده خمره او صلو رم میغدار دا ابواب کتاب الاشربا کی او پن زمان بیردغی ابواب و تشریع و وزاحت ربت قبل سرا اغدادی چمخ کی 기... د وو زی ښه شیار دونو ایجارو د دین اقوا دا ذکر کوي چې دغه سختي خلک سره برداشت کوي نو ایدا دا, دا خوراک او اسکار دپاره برداش برداشت کوي دیوژنه مصنئ بدردی کتاب الشری ب ذکر کو او رسوبه کتاب الاطعمه ذکر کی د دې تجارت نو د دې زمیدارو د ټولو مقصد په دنیا کې مخاراک سکاګ مې زمون مصنئ په اشریبه مقدم کو په اطعمه باندې امامي بخاري امامي ترمیزی بلشان ویلني او اطعمه مقدم کړي دي شری بهرست کړي دي دا ولي ول الناس په ما ياشقون مذاهب خبر امامي بوخاري امامي ترمذي دې تکتري اصل کې خوراک دي انسان چې خوراکو کې نغي نه پز بیا د کاګ ضرورت راځي نزهه هغه د امام مقدم کړه او شربه رسکلی چگویه کیا دیماغ اصر و شربه پر و پر رسکی دی اصرنا. او زمانگ دی مستانی پا دو جنا شربه مقدم کده دیماغ بردی، بلکه دری جنا. د دیو جنا چیده انسان اول پیدایش سره، له د تعلق د 23 بوسرنزي د ایموسرن رازي د بیر خبره د پدغه مشروب چې الله سبحانه و تعالی د هم قوت اخو د چې شودلې خنور قسم د مشروبات نه او انسان روز تخري دويم د دیو جنې مشروب مقدم کړي دي چې انسان که دیسکاک تا محتاج دی نو دمر دی خوراک تنه دی محتاج داویدنی داده چه انسان کلا سکاک و خوراک نمومی نو دی دا سکاک دیر ارمان کی بنسبت سر خوراک تا نگرمی روجو کی خلق دیر کم پریاد کئی نتنی پریاد دیر کئی کنانو دا گرمی کس کی انسانو گه کی گیسنه ایلکه گه کی گیسنه خدا پریاد دا تندیولی کئی دا تند دا او انسان پا بدنی کدیره احامی دیپنیس بس سر خورا کرد او جانمیان جی کلا جانم کی تنشیه نو جنتیانو تا درخواست کوي ان اپیدو علینا من المان او مين مع رزق کوم دغه مطالبه مرچوبلو د رزق خوراک ته رسټو د ویمه وځ داشه چې په نفس الامر کې د انسان اړتیا اشری بہت ډېر دی په نسبت سره اته مګیند چې مو سنې پرې کې نباځي अति بو بلګه اکثرو अति بو درای له خاصه تدې अति بو حضرت دوی چې د روټې نه مخکي سوک او بسکي نو اغه تبہ د خوراک د وژنې چې کم امراض دي غنله اې اگر صحت د پاره خري اڼې سپد د رئیس رجیسو کې رټې نروستو اوس کیه په منزل طور تور زرا ميدګي نقصان جوړيږي غیره به خېټه خراجي کې نور امراض راځي بده وجو مو سنيب دغه طرف ته اشاره وکړه چې لکه تجارت کې د خوراکو څخه د لیکن په داس انداز باندې خوراکو څخه کوګا چې ستاسه حد ښيي ست په دې کې چتهره خوراک نه مخ کی بوس کی نو څوک دې د پنار باندې بوس کی نه هو ته وي چې د ډوډر شکایت نه جوړیږي د ګردیش شکایت ورته نه جوړیږي اغه چې د میتیاز او د وسع نو شکایت کوي ترې نه دا هم شی انسان په بدن کې یو خبر اخلاص شو دویم در دیگه مختصر وزاحت ناغم دره چه اشریبان جمع در شراب شراب و ناسی غده مزدر در سمیع بابنه شریب و شرب مشروب سرازی اغسیز دویرشی چه اغمه اعوی اغرسی دونکیوی می دیده انسان تا جمه پدیو جراولہ چې دې کې انواو کثیرو د دې ته اشاره ده دغه روز د بتاسو ته لږه بعض انوارا هم او په دې زمانہ کې خدا شي په ډیر اقسام تور کا په دې سمنه مجلسي امرې په او دغه سي فلص ده سید نواب قسم نه داغه وکې د اسماعیل موريزی په اقسام دی په ګار له لژنې څه څه وګرځوي تورکا په پربراووالي سید نواب براووالي نو کوکا کوله ته کفار وای او نواب ستوې سیوانه اپته سیوانه دا او دا کم ڈیوچ ان دی د مجلس عملو پتہ کی کثرت د انواو د دې طرف ته اشاره ده ای زو سن الله الله انا دوی ما خبره مختصره انداز ختم شو درې ما تاریخ د مارګ دې دن کې وسا شراب دا خمر چې ورته وي عربی کې خوش شراب <تصفيق> دي دا موږ ته دا مشروبونه راځي حلال حرام دونم نه کی خدا <تصف> خمر کوم حرام سي دي لذيذ تحريم ده موافقات قمريونه ني اسلام نمسته به خلقو شراب سره خمر به سره او <تصف> د دې ډیر ادی عرب الوت سليم الفطره خلقو دین زان سات رسول جنګي وي علي صلوات والسلام مدينه ځان نه په جهادت نه په اسلام نه په جهادت نه په اسلام کې سينورم ډیر خلک نو د دې تحریم په تدریج راغله دي اول د دې حرمت راغله نوغه وېسالو نک اني الخمر والميسر قل فيه ما اسم كبير ومنافع للناس جیکندا یا عزیز شو نو خلق ویږي ګنابه ګيرمن کې سکو اوبه خلق ویږي لكه سنه سپیده غوښته ډیر خلق په دې قلارش بیا ومرذوم او مداویږي الله پاک ته شای په بيانو کې دي باره کې مونږ اوریدل کبا حتنه به نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکر کول دویم دوییم آیات الله را ولیبو چا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى منځ ته منځ کېږي په حالت نه شي کېږي دغه رسوبه راشي چې باید سبح کرامو په حالت کې نماخا مسکړو کالی رضوی مانځته کړو او هغه ګډوډ تیرت کړو چې نه چ난 چې مانزه په وخت کې وا د اعلانونه کېدل چې هغه سو په ناراضي چې شراب سکي بلين سلام دير خلق بقلار شكو بيام عمر رزمو يا الله شابي بيانو آخر يا آخراني آيات نازر شكو يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والألصاب والأزلام رجسوا منهم لشيطان في التنبو لألكم تفرحون إنما يريدوا شيطان أيوقع بينكم العداوة بل خمر و ميس يسدكم عن سبيل الله فهل انت منتهون نمرذ ذلت انهينا انهينا انهينا نو پر حرمت شراب راي 20 بکمو کرغلو تاريخ جمعيز کری کری شراب شپغم کال هجرت وتلقيد ابن جوزي کری کل ني چې بعد اوحود نوحود نفس اوحو نداغ تجریجی حرومتو چید خمر پر بارکی رہ گلیدی دی بارکی برست تاستر لگ تفسیر نورم کی سلو رمخ برمی اقدار دا ابوابو کتابو الاشربا کی دویش بابو نلیزم بردی نسخی موافق تاس اصلاح پلو نسخو ترتیب برامر کی باب اول تحریم الخمر لابی نلم باب شا پریباب کې مصنف اول چې کومه دي ذکر کړلې دي د داد عمره زنه روایت ته قال نزلت تحريم الخمر ناظر شو تحريم د خمر یو من نزله په کومه ورځ شي ناظر شو یو من خمسه شیان او دا شرابه د پیزو شیان او جوړیدې شو من الیناب والتمر والعسل والحنطا دا انګور گجر او گبن او غنم شعير و اربش والخمر مخمر الاقل والخمر اغز استدوج باقل بردراوني وسالسن ودر شيون لي وديت وار مان مي دي ان النبي صلى الله عليه وسلم چې میرے درنام یو فارقنا نوي شوي زم متا زمنا حتا تردي چې موحده کوله زمتا رب صاف واضح حكم کړو مګ درواز دا دی بارک کی واځي حکم ننته الهي چې زمونږه انتها غیر ترات ده الجنکه والکلاله میراتی وا باو او دروازې ده دروازو د ستنا دی حدیث کی دو جز یو جز د غي تعلق د تحریم الخمر سره او دویم جز دی د امور سره سره تعلق ساتي پاکی <باكی> امری اول جد، چید نیکاں پا بارک کی، چید ده ده ده په سمری پا میراز کی، نوازیح بیان نو نو پا دیوجا، امری زنان دیارمان کو چی کاشت دی بارک بیان نو لے، چنانچی امام بخاری کتاب الپرائز کی در امری زنان جد په بارک کی مختلی پی سلی نقلی، نمیراز پا باب کی، او دنگذی کلالا کدی کم اختلاف چاته چاتاوئی من لا والد له ولا ولد له کمن لا والد له پاقت کمن لا ولد له پاقت کمن لا, لا ابناو العمی له اسی مغطرب اقواع او دنگذی کم دروازیدی مراد دنگذی کم ریبال پدل لی لیکن ریبان نسیبانی در طول ایتفاقو چیدہ حرام نیو دی مشکلات نو او ریب الپضل کی مشکلاتو دا ایدو وجنا بای صحبه کرام ندیب و حرمت نو قیل کمکی تیر شویدی چنی ثبت شویدی ابن عمر و ابن عباس رضی اللہ وانهم تا شریف نو قیل بیدا غور جو صحبیت شویدن دا دیو وجنا شریف الپضل کی وضاحت نو حدای ارمان کرو تا تشریف جوزی ثانی دا حدیث او هارج جوزی اول حدیث تیر باب صدامی تعلق تحریم الخمر ان دې کړه له چې موږ تحریم د خمر راضر شو دا پنځو شوی دی مبارک روایت مختریب دي دلته دا حدیث څر شوی دی امام بخاری مسلم تریزی نسائی ټول ذکر کړی او په مسلم کې لعنت نه هون روایت ده لقد انزل الله الايه التي حرم فيها الخمر وما بال شراب يشرب إلا, إلا, ها... من من... اِلَّا مِنْ تَمَارِن اِلَّا مِنْ تَمَر انا داغا ثابت شوا چه مدینه کی دواقی سب دشت, دشت... دشت... دشت... تمر و شراب سلکیتا بخاری روایت کی رازی دام دا اناس ننقل لی چه حرمت علینا الخمر حین حرمت وما نجیدو خمر الاناب إلا قليلا طعام و خمر و نصر و تمر داینه معلوم شار چی د نزول آیات او کې تمر او بسر کجې کچ کجوري چې دیو شراب سلام بخاری کې <تصفيق> نومر امام روایت ده نظر تحریم الخمر و ان بالمدینه یوم اذن ل 25 ما فيها شراب العنب <تصفيق> تحریم الخمر کل <تحارم> ورشو مدینه کی پینزق اسما شرابو خوش <غش رابو> شراب لعنب <الائنب> پکینو <فكي> او <أودل> دلتی گراغلنی من لعنب و تمرجا پکیو دغس ایس احیانو کی دعنزه <دا> هون روایت ته چکونتو اسقی ابا او و ابا طلحا او بایب نکاب فزیخا زهوین و بيكزان تما داخل تم شراب قول اورادن کی راغی جی ان الخمر قد حرمت ابو دل حرن شراب قال بسر ورتق كچكجوري او دا دروایات احترام ته چینه داراله نو دې बारे کومه خبره ده چې دا مختلف اشیاء استعمالېدل چا یو چا څه بل دې کې حصر نشي شراب چې دې حدیث نه معلوم شو که دا پا د خمر جوانده اشریبا مسکیرا آغا شیونه چیز نشره ولی دا گرن قسمه دی کتابونو کی لس دمون رازی مشهورون خمر سکر فدیخ ازوات سرچه نقیع الزبیب او تیلا بازیق مونسف مسلس خلیتان مزر عزیز حدیث دالست کوم نمونو ته بارکی جمهور یعنی اي مساله امام محمد سوي چې حکم یو او پریوانی اوس په توه هم د دایرت ساته پریوانی اوسره دغه حکم یې دا و ان ما اسكر كثيره فقليله حرام. تش دير دا غير نشرا ولين لغيهم حرام. وكل مسكر حرام، او هر اغشيه نشرا ولين حرام. والخمر مع خامر العقل او خمر اغيتويف عقل بردروي. لهذا ذا طول حرام. تجي استعمال كد قدباني نشخت تري وكنو ختل قد اندل وکودي ورته و دي شي حد شرب الخبر قدماني جاري کې دي شيخين وي چې دا کم لس نه ذکر شو دغه نورام دي نه د دې ټول يو حکم نه بلکې نو کم په اعتبار سره د دې درې درجات اوله ته خمر وي او حقیقی شراب دیگر نایی تحریب صحیم ده هدایی کردنه جو ها نئی من مایر نب ازشتد و غلا و قضب بی الزبن داغ کچا ده انگرو با چکلنیسی سخوال پکرشی او جوشوهی او زگره دیگر اصل شراب دقیر نیت خمری حقیقی ویدیگر نو جنما مين نو وي شرح د مسلم کی دا خبر الله دا اکثر په نه خمر حقيقيوم د کدي کوم د ام غورو نه جوړو دویم قسمه دویم درجه دغه دا پاره دړي اقسام یو تاثیر ال انابوي خدا اګه چی پوښ شي خودمره किذا ثلث نہ کمی اسير العنب المطبوخ دونل ثلث درې مهسينه کم پښه نو کچرتا تبخي اګناوادې تپازي او که داغي سيوي په تبخه سره دې ته او کدا نیمه زیات سيوي خو دا ثلثان نہ کمو نیمه ان دغه ته تیلاوي <تسجيل> د دې درې وانو حکم په حرمت کی برابر دي چې د حرامه اله کانو تیلا مبارکې حرام مثلا کې د تیلا دو میстаў قديم یو دغه چې دغه ما ولې انم المطبخ او دغه مطبوخ دا سوي چې د نسبه زیاتوي او د سلسینونه کمی دي تيلاو اذا حرام, حرام او دوي مكي سم اغا تيلا دج اغا وسو دي وسو ثلثين و تورس ليك 15 ثلثين دغه کتابونه کې مثلث وای دغه حلال دی دغه طیب ورسته بداغي هم یو ځای کې بحث نو دغه قسمه ثاني کې اولنې قسم چې دینه مو حسیر العينه پاسره نه کې بدري انواع تاسو راځي پدوییم قسم کې این دویلو دری اقسام رازی پا دوی مدراجی کی دری اقسام رازی پا یو قسم پا کی داخل <سؤال> شد اخیر نمونه دستوزی دو پا ایتباس ربازیق مونسب او تیلا دا پا یو ټولي سابیدی دی دیا پراد دریم نقیو تمر دی دریم نقیو زبیب دی چې دا شو نوی اسی اشتداد او زک پا کیراغلی ایلکا اشتداد او زک پا کیراغلی زک <تصفيق> نو دات بیم قسم ده او دریم قسم ده دریم انواران دیو نم شوا سیرل عینب تبنوش نقو التمر تبنوش نقیع ذبيب پېږې درېم اشری بری چ هغه د مخترب او دانون خلق جوړی د غنم د جوار د ور بشو د او د مختلف مخترب قسمونه وکرا ذکر دغه بینه جوړی قدم مطبوخ او غیر مطبوخ دا پکې هغه درې مرحله اوس شيخین وی اصل په خمر او غیر انب دا غین خلق شراب جوړی حقيقي زبيب چری داغر چید دا انبو قسم ده لیکن لوجوالدا وجنا دغه حکم دا اغا نقيع التمر ګرځې درې د اولي درجي نه دویم درجي تر در کو شو دي زبيب اے غزي شه کا چانګل زان دي زبيب صاحب وز درې حکومت واوري د شيخانو پنځ شيخانو چې دا اول چې خمر حقيقه ده حرامه قليل او كثيره او کډير حرام او چې تجاوز کل حقيقه به کناشبي خطري کوي او دویم قسم چې دغه تلا او نقي او تمر او حرام دي مطلقن وحد با الا بد از انسان جری کی چنه شش مطلقن حرام را. <حاد> دی لګوړی ریس کراله وحد با کل راضی چنه شوخی اور چې دا دریم قصنه چې باقی مان د دانونو خلق کم جوړی نو کجرتا دت کوید د بدن د پار سو د استعمال کی دا جا دی په دې شر شرط چې نشکئ نه کوم شرط لګارم او کپنیر د له او د نشيبه ان کینو حرام او پدی باندې محد الله رضی الله الانسان نشک حد په الله رضی الله انسان د دې تفصیل نتا معلوم کړه چې ايمه او سلاس او پنیز پرې خمر کډیر تشدید اریم محمد سید پنیس او د شیخانو پنیس باندې پرې کړه تشدید نشته اوس بعص په شیخانو سره اګه چې ظاهر د دې حدیث نه بل شن معلوميږي چې اي مسله سوي ته الخمر ما خمر العقل بايد په شيخانو باندې یو خدا خبره ده عام چې کما لغت لغتین او خمر هيږي اګه د انګورو نه جوړيږي او انګور چې چوي ذبيب شي نه دا نورانی د لغ د خبرو اسی مجازن کی حدیث کی جکمرغل چول خبر با خامر العقل و دا د لغت دماني بيان ند دا بيان د حکم چې لکه څنګه شراب حرمت رولی مدغ شینا چې حقيقي شراب نه الا هو و یو نشرو لدهم حرمت رولی دا حکم بیان نيوب کلا خبر یعنی که د څپوه شي د دې مامی دا خبره کړی دا چې حقيقي خمر اوی چي نه وي داکثر راي دا ګر چې و قول کې و او صاحب ده دې دې ته پاک د اهل لغتونه قلق کړي نه پدې خبره باندې چې خمر د عینب سرخاسته علم نه اله و نور چې خمر حقيقي اگر علامه ابن حمام سي صاحب ده دې موافقت نه نیو باعث پدیو باندې د اکثر اهل لغتو قول شوید. دویم باعث پدیوی شیخیر نو دالی چی دیر دسی روایات دی آثار دي ده کرامو نامن قولو چی تحریم الخمر نفس خم د صحاب کرامو ده قسم قسم نبیز استعمال کردید. نبيذ التمر نبيذ النبيذ او نبيذ الشعير مجردا لري نفس اچول د وجه نه یوتی زه حرامي او بيو څنګه ده کوم دې ته امام سي په دې صحابه راضي او تفسير د صحابه او جائزا ند په دې وجه امام سي ته منسوب دي چې دغه علامات اربع یعنی نوغدا بیانی چې علی سنت والجماعت علماوت کیو دا ده چې ده با په تبذیل د شیخین او بعی او په محمد د خاتین او او په مسد خدپین او بقای او په حل د نبی زتمر بقای دا ولي او دکا چې روافي زبد خبر کول دروي زور او او غی زور او زم دیر خلکو متاثر کړی دروازه فجر زور چې صحابهو بدله یې په طریقې سره وځه امامي طحاوی ته غن روایتونه纪录 او دا سه مختریبه کتابونه کي او درما غبردان شيخينوي چې نبيه عليه السلام په ابتدا کې شکل تحریم د خمر وشو نور در ستی کوله ده 파رد دی چ صحابو نه پرد پیداش میډیکل دعوه نه پرد پیداشو مساله متحقق شو اغه نه پس نبی له سلام بیا د نرمه نه کاراستیو چرنچ عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی او بسلب نبی له سلام په نسبت شو چغس کړي ډیره صاحبوس کړي چاته بوس کړو د عبد الله ابن مسعود مغه مغه فرمات تمندل یو مغه حله تمندل د او څه دي پته نشته او دغه وخت وقف د عبد القيس چې راغله او نبی له سلام من اکړی بلکې چرا له وخت کې نو هغه ژړ پړو نبی له سلام وی ولی او امام به یو خاص اسمطا مشروبات سکلب باکه د بدن قوتو ترغینه مونږ نه کړی نه رسول نبی له سلام یې اسکی استوذ علیج کما ابو هواده دین بغیر قوت نرز عمر رز جل وترن هوبا دغاس خل وجي داو خان الدين بغير نالني بغض عن بي زبسك نو دغا عن بي نبياد درويات قد منك زبر دستا تعرض واش يتا با تشوف كمرواي تنجي ديي غرازل دغا روايه ترن هوبا شنو هي یو خبرتانه چی دا محمول دی با اغا چا چی دا تاقویت دفاران از که دلحوی و دلعب دفاران از که دویم مقصد داده چی دا دین اغا مراد دی چی اغا ازکار پیدا پیدایی اغا حد اغا چی دیر انسان سکنه او درم دا چې دا منسوخ دیر دا سدیل کانو سلورم د دې د مراد هغه څوک نه چې د مستی د ورې نه د مستی د وجنيس کی نه دمو حقیقت استعمال له حقیقت کی وای علاقاته د مغما نجیب مبارک ان سوار حرام دي لپاره ما دلیل تاس دي له اورست حدیث په مرشي لکه مسکر او مسکر حرام نتیجو ور کوي صحه شه دي ويحرم اليم الخبيث ان النسوار حرام لانه خبيث وكل خبيث حرام فالنسوار دي شواهد للي سيما عمر بن خطاب رضي الله عنه روایت ذکر تحريم الخمر وقال عمر الله مبينا في الخمر بيانا شيقا فنزلت الايه اللطيف البقره اسالونا عن الخمر والميسر قل فيما يسمى كبير الايه ومر النور اتلوش في قراءات علي قال الله بيننا في الخمر بيانا شفاء ونزلت الايه اللطيف النساء يا ايها الذين لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى مناديا النبي لا يقربن الصلاه سكران نشتله ديماذني ديقي او باندې شوهر پر وړاتني پټاله اومه نه به کومه بهنه شي په خپل نه د ځان هادي نه فال انتم منتهن فقالوا مر انتهينا و رمزي کې ممتاز سره هل <سؤال> کافرون سورته کل شروع په کې داس اختلاف راوړو هل کافرون لا اعبود ما تعبودون په دې دی باندې وچ اعبود دا غلطه ما اعبود ما تعبودون الله د حکم راوړي دغه د چوانت شراب په دغه رزباني نور <سطح> باب لاسير للخمر سوک چې د شراب او د پارا انګور نچوړی وندام ناروا دی نبی عليه السلام فرمای لا الله لعنت الشرب ادهر شي لعنت تغیر شان مناسبی د شراب دشان مناسب او نسب لعنت دار چې دا حرام او دا نه جهست کپڑا باندې ولا کې نه کی نو پا دل لا لعنت په خمرو په شاریب دلی ساقي څوک د خلق طور کوي با اې هر څون کې مقتا مشتري آسير چې څوک دا چاله چورې متاثر چې څوک د دې مطالبه کوي چې مارې نه عامر رضی خر رسول کے محمود الیہ عامر رضی و اڑون کے محمود الیہ چر دڑوئی کی دیش دیکه سانو باندې سکنديون دا الله پیغمبر کوئیتی دللا نبی وای با ما جان بالخمر تخلل شراب چی خ... سرکک ولې شي څو کمو جائز دي کنه امام احمد سیوي نري جايز امام ابو حنيفه وي جائز دي احناف ټول دي امام شافعي کي په خپل سرکه شو دي او که چا سرکړه کنه او امام مالک سیوي چې دا پیل تخليل لا يجوز دي وکه چاته خلیل وکلو له نیسر کې په جوړه کړ. اغه استعمال سو کې نه وي يجوز دي. نو بل ہے جزء استعمال يجوز. دې مثال لسه چاته تصویر وروکه سو جوړای دالای يجوز. اوکه سو دغه استعمال کای نو يجوز. دې حدیث نه امامي احمد استدلال ویل دی. نبي الرسول <سؤال> <سؤال> الله <سؤال> ایتام مبارکی تاسو شوو چاو ته میراث کی شرافت ایشو نبی الرسول الله دا تیک دا وی سرکنه جوړو نبی الرسول الله ویننا نوکه جایز وی نبی الرسول الله مننه کور ځکه دا پاوله زمانہ محمول ني او دا تاوی زګه کو چې احادیث دي نهمل ادم الخل حدیث په تصویر اصحان ترمیزی هاشا که نقل شویه. درستی حدیث ته و خیرو خل لکم خل و خمری کم امام ترمیزی هاشا که نقل شوی نو دیو جنمان ویو ایو که داد اپتدای حالات ستا لقصه کی کلچه حرمت خمرو با ازهانه دا صحابه که نو راسخشن بهچ راسخشن و پریباب کې نرمی راغلی خدیه. باب الخمر من ماهی شراب دستن خلق جوڑایی نو داید اکی ذکر قلل نبیل اسلام و این من العینب خمر دامگرون شراب جوڑی این من التمر خمر کجرون شراب جوڑی این من الاصل خمر کبینم جوڑی این من البر خمر غنم و من الشیر خمر دین هغه ایما سلاسی دی چې حکم نټولو او دا احناف په بدی کې لږه غو درجات ثابت کړل په تشدا جنبيه رسل الله د اطلاق دا د لغوي معنی بیان لري درې شی بیان ده حکم انتاز تمکيو له شو چې د رسولو کې حرمت په اعتبار سره شان خبر دي څنګه چې خبر حرام دی مدینه شهو حراما ها وای وای خمر من العصير دي او دزبیب ندی نتمر ندی نحنطون دي ندی زر جوار و نبیه الاسلامی زتازمانا کم ان کل مسکر دهارت کسار مسکر نو ایوبی کلی وی جی انسارو لیس بسکر اگر جی نز شبک نیشی اندازم اگر تزوری دخطر خونی پیسخاکاوی میراد شوخ اشیخ اسخا ده او سچل په قشته چې نشه په کې نه اندمه څه دا خلاص ښه کوي زه زم ما کیسنه نه بابا په ګاډي کې نو حالت یې الګره دغه ته کې نه مې نو او ته یې بچي ما دا سره او تم کې م زه مخېږي هغه بابا زنه سوار کوم چې تا نه سوړ ته کوم زه دغه بس هغه بابا کې نه سوال لګېږي خو کې نه سوال د بیره روايته مسورو شونډ کې کې خو اتکلټي مې نه بابا ته اخواشه هغه وایي نه نه سوال دونه بچي به سکیږي ځره او تخپل سپلېويږي پرې کې توکا هغه نه نه تا سپلېز حاګي په نه مې چې دا خلنه سکیږي ما سره پرې اوه خيارو تاسو chance کمقل نو نبا سيبا بابا ز پوهوم لګي اشاره وتاو سيرويروس د ډاکټر کی ګلو کو ډبای چې هغه گزار کو به خپل تنه دراو او تازه به صبح وې کی داډېر به ګار سي دیني چې کومي عزتي د خلق شوې تاسو پته نشي د مرنه بعد زیارت زیړ کپانو نه الله جنه سواريان وای چی چایو نه سوار یو شي جی ندی ندی خبري وضاحت وکړي یاره چي وشه دې نديسکي کنه چا وته چي اسکه مس کوي چي ګمڅه خير غنښت مه اس خمر وای نبیان اس درمو حمر دي دوو ونه وي نخلا وينبا ګورې دې ګمته چې لا حسر دې دانه کې مرګي دا چې وړېربکي دي کړو د دې کې خاصره مطلب ننه چې دې جوړي دا حکم په اعتبار سره د خمر ادقام پډيرو او شو کیږي او نبی رسول جدا وی نه دیو حکم یو دي چې موږ یې حنابم دا خبره کړو چې دویم درجه کې کماندی نه کې ام دغه نخلو عین را ده عینبا دویم